Роберт Шеклі. «Координати чудес». Читає Сергій Оробчук. Розділ 24. Ф'ю! Трам! Оп. І ось ми кудись потрапили. Хто зна куди? Коли й на кутру з земель? Хтось, може, і знав, тільки певно, що не Кармаді, опинившись у місті, дуже схожому на Нью-Йорк. У дуже схожому, але чи то справді Нью-Йорк? Це справді Нью-Йорк. Сам себе запитав Кармаді. А біс його знає. Негайно відгукнувся чийсь голос. Запитання риторичне, пояснив Кармоді. Не сумніваюся, проте відповідаю, оскільки захистив науковий ступінь з риторики. Кармоді пооглядався на всі біч і зауважив, що голос подає велика чорна парасоля в його лівій руці. Це ти, Виграша? Звісно, я. А ти гадав хто? Шотландський пуні? Де ж тебе носило, коли я був у зразковому місті? Узяв собі відпустку. Коротку, але заслужену, сказав Виграш. І дорікати за це не маєш права. Відпустки обумовлені угодою між галактичною об'єднаною спілкою виграшів та лігою реципієнтів. Я й не дорікаю, сказав Кармоді. Я просто так. Облишмо краще. Це місто чисто моя земля. Ну, чистісінько як Нью-Йорк. Це було місто. Товпище людей і потоки автомобілів. Повно театрів, повно кіосків з бівштексами, повно народу. Повно крамниць з оголошеннями про банкрутство і повний розпродаж товарів за низькими цінами. Спалахи неонових вивісок, повно ресторанів. Найсолідніші з них називалися «Західняк», «Південець», «Східняк» та «Північанин». В усіх фірмині бифштекси і картопляна соломка. Крім них були ще «Північно-Східняк», «Південно-Західняк», «Східно-Північно-Східняк» і «Західно-Північно-Західняк». Кінотеатр на протилежному боці вулиці показував апокрив. Грандіозніше і дивовижніше, ніж Біблія, з тисячами статистів у головних ролях. Поряд була дискотека «Омфалос», де під хрипку музику виступала фольк-рок-група «Ланяки», танцювали незрілі незайманки в сукеночках із глибочезними вирізами спереду і ззаду. «Життя вирує», – гукнув Кармаді, облизуючи губи. «Чую тільки передзвін касових апаратів», – зауважив виграш тоном зачерствілого мораліста. «Не будь занудою», – відмахнувся Кармаді. «Здається, я вдома». Сподіваюся, що ні, відповів виграш. Щось це місце діє мені на нерви. Роздивися, будь ласка, як слід. Пам'ятай, що схожість не обов'язкова тотожність. Але ж Карманді бачив, що стоїть на розі Бродвея і 50-ї вулиці. Ось і вхід у підземку, станція просто перед ним. Так, він удома. І він поспішив до підземки, рушив униз по сходах. Все знайоме радісно збуджує і водночас навіює сум. Марморові стіни, вкриті вологою, Блискуча монорейка вибігає з одного тунелю, зникає в іншому. Ох! Вирвалося у Кармоді. В чим річ? – запитав виграш. Ні в чим, я передумав. Мабуть, я краще прогуляюся по вулиці. Кармоді повернув назад, спокійно рухаючись до світлого прямокутника неба у рамці виходу. Та звідти посунув натовп і перепинив шлях. Кармоді став проштовхуватися до виходу, та натовп тягнув його назад. Мокрі мармурові стіни здригнулися і судомно запульсували. Блискуча монорейка скочила з опор, скрутилася гадючим язиком і блискавично метнулася в його бік. Кармаді побіг, збиваючи зустрічних і все ж помічаючи, що вони одразу зводилися на ноги, ніби іграшки покивани. Мармурова підлога зробилася м'яка й липуча. Його ноги в'язли, люди зімкнулися круг нього, а монорейка закаливалася над головою. Сітрайте, завела в кармаді, заберіть мене звідси. І мене. вискнув виграш. І мене. зойкнув підступний хижак. Бо це він і ніхто інший спритно прикинувся під земкою, па що котрої так необачливо заліз Кармаді. Сітрет не давав про себе знати. Ніщо не змінилося. В Кармаді в голову закралася жахлива думка, що сітред міг вийти пообідати або в туалет, або ж розмовляє по телефону. Блакитний прямокутник неба вущав, вихід ніби змикався. Постаті довкола втратили людську подобу. Стіни зробилися багрянисто-червоними, напружилися, затремтіли і почали суватися. Знучка Монорейка пожадливо обхопила ноги Кармаді. З утроби хижака забурчало, і лавиною пішла слина. Здавна відомо, що кармоїди хамувати їй не вміють поводити себе за столом. «Рятуйте!» – завела в Кармаді, коли підошви його черевиків розчинилися в травних соках. «Сітрайте, рятуйте мене!» «Рятуйте його! Рятуйте його!» – ридав Виграш. «Якщо це важко, то рятуйте мене! Витягніть мене звідси, і я дам оголошення у всі відомі газети!» Скличу комітети, організую ініціативні групи, вийду на вулиці з плакатами. За смерть Кармаді треба помститися. І надалі я беру на себе обітницю. Припинити ревені, почувся голос, за яким Кармаді впізнав Сітрейта. Ганьба. А ви, Кармаді, запам'ятайте на майбутнє. Треба думати, перш ніж лізти в пащу свого хижака. Моя контора не для того, щоб кожного разу витягувати вас із зашморга в останню мить. Але зараз ви мене врятуєте, мовив Кармаді. Врятуєте, врятуєте. Уже врятував сказав Сітрайт, і коли кармадіо озирнувся навкруги, то побачив, що справді врятований.